Агата Крісті. Кров на бруківці. Це може видатися дивним, сказала Джойс Лампріер, але мені не дуже хочеться розповідати вам свою історію. Та пригода трапилася зі мною досить давно, п'ять років тому, якщо сказати точніше. Але відтоді вона переслідує мене в усіх моїх мареннях. Вона ніби складається з двох частин – суто зовнішньої, усміхненої та світлої, і внутрішньої, прихованої і бридкої. І дивна річ, але той ескіз, що його я тоді намалювала, позначений такою самою атмосферою. Коли ви дивитеся на нього вперше, ви бачите перед собою лише грубу замальовку невеличкої та крутої корнувольської вулички, осяйної сонячним світлом. Та коли ви дивитесь на нього довго, щось зловісне заповзає у цю осяйну картину. Я ніколи не намагалася її продати, проте і не дивлюся на неї. Ескіз живе у кутку моєї майстерні, повернутий лицем до стіни». Те місце має назву Пацюча нора. Це хімерне, невеличке корноольське рибальське село, дуже мальовниче, мабуть, занадто мальовниче, либонь воно надміру позначене атмосферою старого корноольського шинку. Там є крамниці, у яких коротко підстрижені дівчата у смокінгах, малюють на пергаменті епіграфи і гасла, прикрашаючи їх витонченим орнаментом та мініатюрами. Воно гарне і ексцентричне, але в його ексцентричності відчувається щось ніби боязке та сором'язливе. Чи ж я не знаю, сказав Реймонд Вест із гірким смутком у голосі Від любителів екзотики там нема порятунку хоч би якими крутими і не були стежки та вудочки що ведуть до мальовничого села воно не може почувати себе у безпеці Джойс кивнула головою А тож Дістатися до пацючої нори можна тільки дуже визькими стежками, які до того ж круті, майже прямовисні, наче стіни будинків. Але перейду до своєї історії. Я приїхала до Корнуолу на два тижні малювати ескізи. У пацючій норі є старий готель, що називається «Герб Полгарвіта». Розповідають, ніби то єдина будівля, що залишилася стояти від тих часів, коли іспанці обстрілювали берег своїми артилерійськими снарядами у 1500-му з чимось році. «Якими ще артилерійськими снарядами?» – сердито вірвав її Реймонд Вест. «Дотримуйся історичної точності, Джойс». «Усе одно, чим вони тоді стріляли?» Але вони вивантажили свої гармати з корабля, поставили їх уздовж узбережжя і обстрілювали з них прибережні села та будинки, поки все там не зруйнували. Але не в цьому, зрештою, суть. Той готель – це прегарна стародавня будівля з ганком, котрий підтримується чотирма стовпами колоннами. Я знайшла дуже зручне місце на крутосхилі і уже налаштувалася малювати, коли з'явився автомобіль, що спобзав петляючи вниз із вершини пагорба. Звичайно ж, подумала я, він зупиниться біля готелю саме там, де зовсім мені не потрібний. З автомобіля вийшли двоє – чоловік і жінка але я не звернула на них уваги. Вона була в бусковій лняній сукні з ліловим капелюшком на голові. Потім чоловік знову сів за кермо і, на моє превелике полегшення, відігнав автомобіль униз до набережної, залишивши його там. Він сягнистою ходою пройшов повз мене, повертаючись до готелю. Саме цієї миті з'явився новий паскудний автомобіль, який, петляючи, став спускатися вниз, а потім із нього вийшла жінка, одягнена у сукню з малюнком яскраво червоних пуансетій. Гадаю, то були саме вони, а її голову накривав один із тих тубільних солом'яних капелюхів. Вони називають їх кубинськими, чи не так? Котрий був також дуже яскравого червоного кольору. Та жінка не стала зупинятися біля цього готелю, а повела автівку вниз по вулиці до наступного. Потім вийшла з машини, і у чоловіка, що приїхав у першому авті, вихопився здивований вигук. «Керол, невже це ти?» «Яка чудова несподіванка! Хто б міг сподіватися, що я зустріну тебе у такому глухому закутку? Скільки років минуло? Тут зі мною Марджері, моя дружина. Я хочу, щоб ви познайомились». Вони разом рушили вгору по вулиці до готелю і я побачила, як інша жінка вийшла з його дверей і пішла їм на зустріч. Я лише на коротку мить побачила зблизька жінку на ім'я Керол, коли вони проходили повз мене, і встигла помітити лише біле, густо напудрене підборіддя та яскраво червоні губи, і запитала себе. Я лише запитала себе, чи буде Марджорі, так уже рада познайомитися з нею. Я не бачила Марджорі з близької відстані, але здалеку вона здалася мені вдягненою без будь-якого смаку, а також надміру манірною та добропорядною. Звичайно ж, мені не було до них ніякого діла». Але вам доводиться іноді бачити напрочуд химерні зблиски чужого життя, і ви не можете перешкодити собі робити всілякі припущення щодо незнайомих вам людей. З того місця, де вони всі зупинилися, я могла вловити лише окремі уривки з їхньої розмови, які долинали до мене. Вони розмовляли про купання. Чоловік, якого Звали, здається, Деніс, хотів винайняти човен і пройти на веслах понад узбережжям. «Десь на відстані однієї милі звідси є знаменита печера, яку варто побачити», – сказав він. Керол також хотіла побачити печеру, але запропонувала пройтися гребнем прибережних скал і подивитися на неї згори. Вона сказала, що терпіти не може човнів. Зрештою, вони домовилися в такий спосіб. Керол підійде туди по стежці, що в'юниться по вершинах скель і зустрінеться з ними біля печери. А Деніс і Марджері візьмуть човна і допливуть туди морем. Коли я почула, як вони розмовляють про купання, мені теж закортіло скупатися. Ранок був дуже жаркий і працювалося мені погано. Крім того, я подумала, що світло сонця пополудні полудні створюватиме набагато привабливіші ефекти. Тому спакувала свої речі і пішла до знайомого невеличкого пляжу. Він був у протилежному напрямку від печери, і я вважала його своїм особистим відкриттям. Я з приємністю там скупалася і пообідала консервованим язиком та двома помідорами. А коли сонце повернуло на вечірній прух, із великою впевненістю та ентузіазмом повернулася на своє місце, щоб закінчити іскіз. Здавалося, уся пацюча нора – «Поринула в сон. Моє припущення про переваги сонячного світла після полудня виявилися цілком слушними. Тіні тепер були набагато виразнішими. Герб Полгарвіта був головною деталью мого ескізу. Скісний сонячний промінь відбивався від землі прямо перед готелем і створював надзвичайно цікавий ефект». Я подумала, що нові мешканці готелю щасливо повернулися зі своєї купальної експедиції, бо два купальники, один яскраво-червоний, а другий темно-синій, звисали з балкона, сохнучи на сонці. Щось у мене вийшло не так в одному місці ескізу, і я схилилася над ним на кілька хвилин, намагаючись виправити. Коли підвела погляд, то побачила чиюсь постать, що притулилась до однієї з колон герба полгравіта. З'явившись там, здавалося якимсь дивом, той чоловік мав на собі одяг моряка і цілком міг бути рибалкою. Але в нього була довга чорна борода. І якби мені знадобилася модель для лютого іспанського капітана, я не змогла б уявити собі ліпшої. Тож я з гарячковою поквапністю заходилася малювати перш ніж він піде геть. Хоч його поза була такою, ніби він збирався підпирати стопи готельного ганку вічно». Зрештою, він таки ворохнувся, але, на моє щастя, не раніше, аніж я зробила те, що хотіла. Він підійшов і заговорив до мене. О, як довго він зі мною розмовляв! Пацюча Нора, повідомив він, колись була дуже привабливим місцем. Я вже знала, що вона була цікавим місцем, і сказала йому про це. Але це мене не врятувало. Мені довелося вислухати всю історію про обстріл села з гармат, тобто про його руйнування, і про те, як власник готелю Герб Полгравіта став останнім чоловіком серед тих, кого було тут вбито. Про те, як меч іспанського капітана пробив йому груди на порозі дому, і як кров бризнула на бруківку і як ніхто не міг її змити впродовж сотні років. Його розповідь чудово узгоджувалась із сонливою та млявою атмосферою після полуденної спеки. Голос у незнайомця був лагідний і чемний, але під ним відчувався якийсь майже моторошний підтекст. Манери в нього були люб'язні але інтуїція підказувала мені, що ця зовнішня оболонка приховувала жорстоку вдачу. Завдяки йому я зрозуміло інквізицію та все те, що витворяли іспанці, значно ліпше, аніж розуміла це будь-коли раніше. Упродовж усього того часу, поки він говорив, я не відривалася від малювання, і раптом до мене дійшло, що у своєму збудженні, яке опанувало мене під впливом його розповіді, я намалювала щось таке, чого там не було. На тому білому квадраті бруківки перед самими дверима герба полгравіта я намалювала плями крові. Мені здалося надзвичайно дивним, що розум може виробляти такі трюки з рукою, та коли я знову подивилася в бік готелю, то зазнала ще одного потрясіння. Виявляється, моя рука намалювала тільки те, що побачили мої очі. На освітленій сонцем бруківці справді червоніли плями крові. Я тупо дивилася на них протягом хвилини чи двох. Потім заплющила очі, сказала собі, «Не будь дурною, там нічого насправді нема». Знову їх розплющила, але плями крові не зникли. Раптом мене охопило відчуття, що я більше цього не витримаю. Я обірвала невпинний потік слів рибалки. «Скажіть мені, – промовила я, – у мене не дуже добрий зір». Чи на тому тротуарі справді видно плями крові? Він подивився на мене з поблажливою добротою. Сьогодні там немає ніяких плям крові, Леді. Те, про що я вам розповідаю, відбулося 500 років тому. А тож, сказала я, але тепер на тротуарі. Слова застрягли у мене в горлі. Я знала, знала, він не побачить того, що бачила я. Підвелася і тримтячими руками стала пакувати свої речі. Поки я їх пакувала, молодий чоловік, що приїхав сюди вранці автомобілем, вийшов із дверей готелю. Він подивився вгору і униз, по вулиці з пантеличеним поглядом. Нагорі його дружина вийшла на балкон і зібрала купальний одяг, який там сушився. Чоловік рушив до машини, але раптом круто обернувся і через дорогу підійшов до рибалки. «Скажіть, ну, чоловіче». Звернувся до нього він. «Ви не знаєте, чи леді, яка приїхала на тому, іншому автомобілі, вже повернулася?» «Леді в сукні розмальованій квітами?» «Ні, сер, я її не бачив. Вона пішла по скелях до печери сьогодні вранці». «Я знаю, знаю. Ми всі там купалися, а потім вона нас покинула і пішла додому, і після того я її вже не бачив. Ходити по навколишніх скелях не дуже безпечно, чи не так?» «Це залежить, сер, від того, якою дорогою ви підете. Найбезпечніше буде піти разом з людиною, яка знає цю місцевість». Він явно мав на увазі себе і почав розбалакувати на цю тему. Але молодик його безцеремонно обірвав і побіг назад до готелю, гукаючи до жінки, яка стояла на балконі. «Ти собі уявляєш, Марджорі, Керол досі не повернулася. Дивно, чи не так?» Я не чула, що відповіла йому Марджорі, але її чоловік кричав далі. «Але ми вже не можемо чекати довше. Нам треба їхати до пенрітара. Ти готова? Я прижину машину». Він зробив, як і сказав, незабаром обоє від'їхали. Тим часом я навмисне накручувала себе, щоб довести самій собі, якими безглуздими були мої фантазії. Коли автомобіль від'їхав, я підійшла до готелю і пильно оглянула бруківку. Звичайно ж, ніяких плям крові там не було. Ні, це видіння весь той час, коли маячило перед моїми очима, було лише результатом моєї спотвореної уяви. І саме тому воно навіювало мені ще більший жах. І раптом, коли я стояла там геть ошелешена, почувся голос рибалки. «Вам привиділися там плями крові, чи не так, леді?» Він дивився на мене з цікавістю. Я кивнула. «Це дуже цікаво, дуже цікаво. У нас тут існує один забобон, леді. Якщо хтось побачить ці плями крові...» Він зробив паузу. «Ну, то й що?» Він провадив своїм лагідним голосом, корнуольським за інтонацією, але не усвідомлено бездоганним та позначеним характеристиками доброго виховання, цілком вільним від корнуольських зворотів мови. У нас кажуть, леді, коли побачити тут плями крові, то в найближчі 24 години хтось Помре. «Який жах! Від цього видіння та від ваших слів у мене аж мороз пішов!» Він продовжував повчальним тоном. «У нашій церкві, леді, є дуже цікава табличка, де написано про смерть». «Ні, дякую», – сказала я рішучим голосом, крутнулася на підборах, і пішла вгору по вулиці до котеджу, в якому я винайняла собі житло. Коли вже я туди підійшла, то побачила жінку на ім'я Керол, котра поверталася зі своєї прогулянки, ідучи по стежці, що петляла по гребню скель. Вона дуже поспішала. На сірому тлі скель вона здавалася якоюсь отруйною червоною квіткою. Її капелюх мав колір крові. Я здригнулась, і справді кров весь час була у мене на думці. Згодом я почула гуркотіння її автомобіля. Я запитала себе, чи вона